apostoluen eginak liburutik. Pentekoste egunean, pedrok amaika apostoluen artean zutunik, hau txas jazoz honan berba egineban. Juduok eta Jerusalemen bizizareen guztiok, entzun arretaz nire berbak. Guztiok dakizuen ez enjainkoak Nazareteko Jesus sinizgarri egineban zuen aurrean, harenbidez egintza altsuak, mirariak eta ezaugarriak eginez. Jainkoak zeuen eskuetan itxieban, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabagiaren arabera, eta zuek hil egin zenduen, zinez bakoen esku ezkurutzean josiz. Baina jainkoak biztu egin eban, eriotzearen lokarrietatik askatuz, Eri hotzeak ez zineban eta a bere menpean euki. Izan ere honan dino David tekaretaz. Begia hurrean ikusten neban beti jauna, eskumandodala dala ez nahi dardara. Horregaitik ala idot bihotza pozik mina, eta nire gorputzak ere itxaropenian da batze Eta zueta nire bizia eriots leizera jaurtiko. ezta zure fededuna ilobian usteltzen itsiko. Bizirako bidea erakutsiko destazu, zure aurrean alaitasune ez beteko. Zer bidio? egirazue argi eta garbi esaten gure aita dabit hil egin zala eta hobiratu egin bela eta haren nobia geure artean dugu gaur arte. Baina profetea zan, eta baekian jainkoak zineginez agindu eutxala, beraren odoreko bat entzesarriko zala, beraren tronuan. Beraz, aurrez ikusi eban mesiaz biztuko zala, eta honetaz berba egineban hau esatean, haren bizia eze bala eriozile izera jautiko, eta ez zala haren gorputza ilobian ustelduko, Jesus hori biztu egin dau jainkoak eta gu gustio gara horren testigu Jainkoak bere eskumaldera jaso dauhala agindutako Espiritu Santua hartu dau aita eta geuri isuri hau seda zuek ikusten eta entzuten diarduzuena Jaunak esana